Сліпе око біліло ніби наскрізь, як вушко в голці, хоч туди нитку затягай. За бабою стояла малашка в білій сурочці, в червоній новій хустці з зеленими та синіми ковітками, в зеленій ситцевій рясній спідниці. Рядом з малашкою стояв лаврін в широких рясних синіх, з білими смугами штанях, в чоботях. Малашка розцвіла і стала повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, але це горіло рум'янцем од висків до самого підборіддя. Гаряче сонце ляло світ на двір, на людей, обливало їх від голови до ніг. Чорна здорова хустка чорніла на бабі Кайдашисі, не горщик надіти на високий кілок. Малашка сяла, як кущ калини, посаджений серед двору. А сонячне марво заливало всіх, дрижало, переливалась між жіночими та дитячими головами, не наче якась золота вода крутилась поміж людьми. Не наче якась основа з тонких золотих ниточок снувалась по двору, кругом людей, кругом хат, навкруги садка. Собаки стояли коло хати, крутили хвостами, дивлячись на людей. Їм здавалося, що їх от-от покличуть і нацькують ними когось. «Нащо ви одв'язали нашого коня та запарли в своїх хлів? крикнула Мотря. «Не святі ж прийшли з неба та одв'язали його?» «Отчепись, сатано! Хто його одв'язував? То твої діти їздили по дворі та й його!» – крикнула Кайдашиха. «То, мамо, баба одв'язали коня та й пустили по дворі!» – брехали мотрені діти з заутла. «Ні, не баба! То Василь одв'язав та їздив, доки не впустив коня, а кінь як задер задні ноги та плих в наш город!» – кричав лаврінів хлопець. «Он глянь, суко, на тин! Це твій кінь звалив!» «Заплати трикарбованці та отдай нашого кабана, тоді візьмеш свого коня!» – кричала баба Кайдашиха. «Як то? За свого невірного гнилого кабана та ви взяли нашого коня!» – репутувала Мотря, піднявши лице вгору. «То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш кабан!» – кричала Милашка з забавлених плечей. «Ще й та обзивається! Мовчала б уже та не гавкала!» – кричала Мотря до Милашки. «Принеси лише, три карбованці, А ні, то піду в волось тебе позивати!» – обізвалась Милашка. Ще й вона піде в волость. Втри перед вискривого носа, та тоді підеш в волость, кричала мотря. Не лайся, бо я тобі в вічі плюну, говорила баба Хайдешиха. Молодиці підняли гвалт на все село. Їх лайка дзвеніла, як дзвони на дзвіниці по всьому яру, доходила до Діброви. Люди з кутка позбігались і дивились в ворота й через тин. Декотрі сусіди почали вишикуватися, хотіли їх мирити й вговорювали Мотрю. «Та це ж ті каторжні балаші! Хіба ж ви їх не знаєте?» – кричала Мотря до людей. «Та це ж ті іродові довбиші! Хіба ж ви їх не знаєте?» – репетувала баба Кайдашиха. «Це ж вона того вовчого заводу з чортячими хвостами! Та годі вам лаятись?» гукнув з тину один чоловік. «Як же годі! Та це ж ті підтикані, задрипані балаші! Хіба ж ви їх не знаєте? Це ж ті бієвські лоборі, що старці в ярмарках водять!» – кричала Мотря. «Он зав'язалась, як на великдень, а батько ходить по селі з торбами. Брешеш, брешеш, як стара собака, та й брехати добре не вмієш. В тебе й до того розуму та хесту нема!» – кричала Мелашка. «В тебе вже розуму, як в дірявому горшку, стільки, як у твоєї свекрухи!» кричала Мотря, взявшись за два кілки і висунувшись в Лаврінь в двір. «Що я тобі винна, що ти мене потріпуєш?» – крикнула Кайдашиха і кинулась до тину так швидко, що Мотря покинула кілки і оступилась від тину. «Оддайте мені коня!» – крикнув Карпо після всього. «Бо як не отдасте, то я й сам візьму». Мба не візьмеш, Віддай перше кабана та ще й доплати!» – обізвався Лаврін. «А завіщо я буду тобі платити?» Твої свині скакають в мій город, а моя коняка вскочила в твій. Отдай коня, бо піду з дрючком отпирати хлів, гукав Карпо. Ба не отдам. про мене йде волость позивати, кричав Лаврін. Карпо стояв блідий, як смерть, в його голові трохи шуміла горілка. Він ухопив дрючка, скочив через тин і кинувся до хліва. З хліва в дірку, вище от дверей, виглядала смирна коняка з добрими очима. Всі в дворі стояли та мовчки дивились на Карпа. Всі боялись його зачіпати, бо знали, що він не спустить, як розлютується. Одна баба Кайдашиха кинулась до хліва і заступила двері. Карпо вхопив матір за плечі, придушив з усієї сили до хліва і крикнув, як несамовитий. «На їжте мене, або я вас з'їм!» Карпо затрусив матір'ю так, що легенький хлів увесь затрусився. Баба заголосила, випручалась та навтьоки з двору. Карпо погнався за нею з дрючком, але сара була прутка і так покатала з двору, як мала дівчина. Важкий Карпо в здорових чоботях ніяк не міг догнати матері. По спині лупи її, виколи дрючком їй друге око. кричала з двору Мотря. Лаврін з малашкою побіг слідком за Карпом оборонять матір. Кайдашиха побігла з гори добігла до ставка. Карпо наздоганяв її. Вона вже чула над головою дрючка і з переляку вскочила у ставок, не піднявши подола. Карпо добіг до води та й спинився. «Не так шкода мені матері, як шкода чобіт!» – гукнув він на березі. «Квалт, рятуйте, хто в Бога вірує! Ой, утопить мене!» – кричала баба, стоячи по коліна в воді. «Та не втопишся, бабо, бо навіть і серед ставка старій жабі по коліна!» – сказав один чоловік, що напував воли. Карпо плюнув у воду, вернувся додому та й пішов у клуню спати. Кайдашиха вилізла з води мокро до самого пояса і заляпана по саму шию, та й побігла просто до священника».